Luloe, se story duit. Steer ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081-385-39-11 vir kinders recht oor die wereld. Ons wil al die Synafrikanerse kinders die geleendheid weet om stories in Afrikaans te hoor. Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorskoolse en laarsko kinders elke woensdag om 1500 uur Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu se storieta. en daar een wat so lekker rind ek, daarachter is natuurlijk Malka Dreidie Paard, nee, hallo maats, hallo, dit is natuurlijk woensdagmiddag, en dit is nou so twee minuute na drie, en dit is altyd vir my so lekker, om op een woensdag met jylle te keier, o, ek het ook kinders, en hulle is net so mal oor stories, ek moet altyd net stories lees, stories, stories, stories, maar ek gee glad die omie, want jylle weet mys altyd in hierdie tyd, ek is een story dan nie, nee, nou ja, al die maaikies wat vir jaar het, oudergewoonte gaan, en ons is altyd in die beginne van ons program eers vir julle sê, baie, baie geluk maaikie, dat jy vir het, en ek hoop dat jy sommer lekker bederf was en dat jy een wonderlijke jaar sal hee, wat voor jou lee, en jy moet altyd soet wees en gehoorsam vir mama en vir papa nie, en vir al die groot mense, wat vir jou probeer leer. Nou ja, ek hoop, jou gaan die volgende liedje van Keur der geniet lekker verjaar. dan Sê lekker vir jou Soos goeie vijn elke dag Net beter Sien jou hier Sien jou daar Ek is blij Oh, dis aan my mooi liekie daai, lekker vir jaar. nou ek hoop jylle het allemaal baie lekker vir jaar. en dis jy vir dag vir jaar, hoop ek jy het so my baie, baie speciale dag, nou maakies, ek het um, vir jylle baie interessante goed vandag dag saamgebring, ek het gedigies, ek het raaisel, en ek wonder wie gaan dit reg raai, jylle kan, um, vir, jylle hoef nie vir my te sê nie, jylle kan maar, as jylle mamas en papas talk wil saam speel, kan jylle vir my sê daar op Skype of op Facebook, maar ek gaan dan vir jylle wegje, en um, ek het um, baie oulike story, oh mykies, ek het baie mooi story saamgebring, dit is a baie ou story, maar a story wat dier jare en eeuwe jen vertel is, en nog seker tot die einde van tyd sal hierdie story met ons saamgaan, maar daar is een wat ek vir jou het, ek wonder of jy weet, dit gaan so, so groen, so is gras, so wit, so is was, so rooie soos bloed, so suikersoet. Wat is ek? Ek wonder of jy weet, ek wonder of jy weet die genoer vir sê, maar eers gaan ek vir jou natuurlijke liekie speel, want dit is winter, en ek dink, in die wintertijd dink een mens aan water, en die kaap is baie droog, die land is droog, maar die kaap is veral al baie, baie droog. Nou, ek wil so graag he, um, die, uh, mama's en papa's van die storm wat in die kaap was of is, en um, dit is so, so prachtig eindke mys moet nie bang wees, mys moet my nie versichtig wees maar nie bang wees nie, maar dit is so mooi om te kyk uh, hoe die water um, oor die pad spoel, en die bome skynsdruk, soos wat die, wat die wind waai, en dit is net so, vir my, so mooi, en ons bly by die see, en die see spoel sommer baie, baie hoog, ocht is prachtig, maar water is natuurlijk, kan ook gevaarlik wees, as een mens um, te nabe, aan dit kom as die see so kwaai is, nee, maar nou dit laat my sommer denk aan twee dikies wat aan die kareka kesenkamp um, sing, en die ene naam is water, en die andere ene naam is winter, nou ek gaan eers vir julle water spiel en dan gaan ek vir julle sê wat die antwoord is op die ruimpe, en dan gaan ek vir julle winterspeel, en dan is het ons story. Ons allemaal hemelswater, ons sien dit elke Dit in riviere En damme vol wat wacht Maar het julle geweet Dat alles wat bestaan Het mos water nodig Of dit sal vergaan Want water is mos lewe En jy moet nooit daarmee moe Wat mese, planten, dieren, ons wordt mos allemaal dorst. in water is gezond vir jou, drink baie elke dag. So moet nie die water mors nie, jy moet vir allemaal sy. Water is mos daar Maar dit kom van ver af En ons moet water spaar Al lyk dit of daar is Word dit skaars en min So kom ons bewaard het Vir een nageslag wat kom Want water is mos lewe en jy moet nooit daarmee mors, wat mense, plante, dieren, ons wordt mos allemaal dors, en water is gezond vir jou, daar sê dit is een mooi liekie daar oor water, nee maaikies nou ja, um, oom Abri is baie slim, so hy het vir my antwoord gegeen, ja oom Abri jy is heeltemaal reg, maar ek gaan nou nou vir die maaikies die gedigie weer um, sê of daar die in die raaisel ruimpie, so groen soos gras, so wit soos was, so rooi soos bloed, soos suikersiet ek is een Wat limoen, ja, oom Abri, jy was recht. Baie mooi, is daar ekie vir jou hoor. Nou, maaikies, ons het al gehoor die liekie van die kareke kies in maar ek wil vir jylle iets vertel. To ek in die Kaap was, nou, nou die ander dag, ek blei in die Kaap provincie, in die westkis, en um, toe ek in die Kaap was, to wil ek draa die kraan open om bykie water te drink. Maaikies, jylle sal het jy glo nie, to proe die water so slecht, proe as my die syne. En ek vrou toe, maar wat gaan hy aan? Hoe kom proe die water so'n slag? Toe sê hulle, maar dan die Kathy, wat jy nie weet hee, is ons damme is net 1% vol, ons mag nie eindelijk meer die water drink nie. Nou moet hulle medicijne in die water gooi, daar hy vuil veel, veel water, so dat ons het net een bykie kan drinken gebruik. Oh, Marcus, dit is verskrikkelijk sleg geproef, so ek wil vir jou vraag, moet nie die water mors nie. As jy sien, daar is kraan wat drip, gaan sê dadelijk vir mama of vir papa, laat hulle iets kan doen daar omtreen. As, of jy dra dit iets styf stijf, as jy het kan styf kruin, en dan sy roep jy Iemand, een groot mens, wat het kan kom doen, en as jy klaar gebat het in die aand, dan, dan net een klein bykie water, nee, en dan vat jy wat bad, water los het in die bad, en dan sê jy, mama en papa, moet die plankies gooi met daar die water, so bespaar ons ook water, nou maaikies, Ek gaan nou nou vir jylle die winterlikie, gaan ek vir jylle speel ook van Tannikariko kies en kan, want ons is ons nou in die winter. Maar vir eers het ek een baie, baie mooie story, die standvastige bliksoldaikie. Ek weet nie of al die story gehoor het, die, maar ek sal dit nog een duisend keer hoor, en dit bleid altyd vir my baie, baie mooi. In een dag het een sienkie 25 bliksoldaikies in een kis as verjaardig geskenk gekry. Die soldate was amal broers, want hulle was van die selfde ou blink skingbord gemaakt en uit die selfde blikke vijf beskulder. Amal staan op aandag met hulle geweers oor die linkerskouwer. Amal dra deftige rooie en swart uniforms en kyk recht voor hulle. Dit lyk precies soos daar soldate wat die koningin van Engeland oppas met hy groot swart um, hoede op hulle koppe met sy kaffererige hoede nie. Al die bliksoldaakies is precies die selfde, behalwe die laaste een. To die speelgoedmaker hom gegiet het, was daar nie meer genoeg tin oor nie. Toe kry hy maar een been. Maar op sy een been staan hy net so fier en reg op as al die ander op twee. To die sien die pakkie oopmaak, klap hy sy hande en roep, «Ey jylle leer! Hy haal die bliksoldaakies een, een uit die kis en sit hulle in een rij op die tafel neer. Op die tafel staan reeds baie ander speelgoed. Die soldaakies staan voor een mooi karton kasteel. Op die grag wat van een speelgemaak is, swem swane. Julle weet my so like een swane, as ek een lang, nek, hulles prachtige voels. Op die ophalbrug staan die dame van die kasteel, een papier, ballerina. Die laaste bliksoldaakie, wat stand vastig op sy eenbeen staan, dink die ballerina is die mooiste ding, wat hy nog ooit aanskou het. Sy dra a wit moeseline rok, met a blau lint oor haar skouwer. Die blau lint is met a mooi blinkerkie vastgesteek. Sy strek haar bleek arms voor haar uit, asof sy na hom verlang en sy staan op haar toene, en op een been, met die ander been achter haar uitgestrek. Die tweede been verdwijn byna onder haar rok. Vir die bliksoldaikie, lyk dit asof sy maar net een been het, soos hy. Sy sou vir my een volmaakte vrou wees, dink hy, maar sy is glad te elegant sy kasteel, en ek het maar een kus, wat ek met ander soldaten deel. Dis vir haar glad te nederig, maar sy is so prachtig, ek kan verewig en ewig na haar kyk. Die soldaat staan die danseresie doodstil en aanstaar, en toe al die soldaten weggepak word, glip hy uit, so hy die hele nacht net na haar kan kyk die sienkie gaan slaap en die huis wort stil. Toe, in die middel van die nacht, begin die speelgoed met hulle manne walis. A hands vors op die tafel begin bom hulle kiesie slaan en paar stikke kruid begin op die swartboord skryf. Die dieren speel wegkripperkie en dans op die dienkie van die musiek kisie. Die bliksoldaten rammel in hulle kis rond, want hulle wil ook speel, maar hulle kan nie die deksel oopkry nie. Die enigste speelgoed wat roerloos bly, is die danseresie en die soldaat. Sy bly doodstil op haar tone staan, en die soldaat bly op aandag. Sy oog verlaat haar nooit. Die klok slaan twee. Dong, dong. Die deksel van die helgeklerige kus spring oop. Boom, A vreemde glinderende skepsel met die concertina luif, een ronde kaal kop en een wortel rooi spring uit. Dis a kistuivelkie. Blikseldaikie! Skel hy en wikkel op en af. Hou jou oor vir jou self! Die blikseldaikie maak asof hy nie hoor nie, maar hy bloos diep. Wie denk jy is jy, dat jy so na ons prinses kan staar? E prins, e held, wacht net tot morgen! in die kistuivalkie verdwijn met een kekkelende lach in sy pinkes. E Toen die sienkie die soldaat die volgende oogend een slagorde opstel, plaas hy die eenbeensoldaat by die venster om wacht te hou. Is dit net die wind? Is dit net die wind? of die bose toverkens van die kisduivel. Skeelik gaan die venster oop, en die soldaat rol uit. Onder in die straat vall hy op sy kop op die saai baiekie. Die sien hark op die trappe af om hom te gaan soek. Maar, hoewel hy binne op hom trap, kry hy die bliksoldaiekie nie. Toe jaag is skeelike reen by om terug die huis in, en daar let die bliksoldaiekie alleen in die gietende reen. Toe die reen ophou, kom twee kinders op die soldaat af. Kijk die sloot, sê een, dis een rivier. Hulle kry een dik stuk papier in die hande, maak een boot daarvan, sê die soldaat daarin en laat die boot in die sloot afsou. Die water stroom baie vinnig en die boot gaan saam. Die blik soldaat die bewe van vrees. Maar... Hy bly stand vastig staan en kyk reg voor hom. Op een plek loop die stroom in die ondergrondse riool. Die boot gaan saam. Binnen die onwelrikende riool is alles donker. Ek wonder hoe dit alles gaan eindig, dink die soldaikie. Ek is seker dis alles ou kusduiweltjiese skuld. A groot, bruine rot, wat in die rehool woon, kom achter die boot aangeswem en skree Paspoort! Weis jou paspoort! Die bliksoldaakie sê niks, maar hou sy geweer stevig vast. Die rot swem achterna en knars op sy tanden. Kierom! skree hy vir twee strooihalms en die takkie. Kierom! Hy hoort nie in ons in die hoel nie en hy het nie paspoort nie! Ahooi! Die takkie krap aan die boekie en maak een skeerkie daarin en waterspoel om die soldaatse eenblik stewel. Die water vloei al loefinniger, maar aan die einde van die tonnel blink een licht. Die soldaat hoor een groot gebulder en toe mond die reol in die militaire kanaal uit. Die boekie gaan oor die waterval, tol in die ronde en loop vol water. Die soldaat maak sy oot toe en dink aan die danseresie. Ek sal haar nooit weer sien nie, as sy maar net kon weet dat ek my dapper gedra, sou sy minste daarom van my hou. Uiteindelik sak die papierboekie onder hom weg en die soldaat begin verdrink. Op daar die oomblik maak een vis sy mond oop en weer toe. Die soldaat bevind hom in die visse maag, wat nog donkerder as die rehoel is. Oh, moet die soldaat nou so starf, dink die blikheld, dier a vis geëet. Die vis sweem in die modderige kanaal, a biekie seeweer, twee slakke en a worm, beland by die bliksoldaikie in sy maag. Toe moet hy koes, want a staalhoek glij in die visse keel af. Die vis begin spartel, maar hy word uit die water gepluk Die soldaikie en die slakke rammel in sy pens rond, eindelijk le die vis stil. Een ruk later verskyn een lichtstral, en die lem van die mes snijd die soldaikie byna middeldeer. Een vrouw stem roep, Kijk, dis jou ou blik, soldaikie! Die vis is dier een visser gevang en op die mark verkoop, en wie sy so dit gekoop het en huis toe geneem het om te bak? Ja, die bediende van die huis, waar die sienkie woon. Die selfde sienkie, wat sy brandwacht verloor het. Die bediende neem die soldaakje na die woonkamer, waar die sien speel. Kyk, kyk, wat het ek in die visse pens gekry. Hy het daarom sekere opwindende reis gehad, jong. En sy sy die soldaakje op die tafel neer, dis die speelgoed wat hy ken. En daar staan sy danse resie, sta nog steeds op een been, met haar arms na hom uitgestrek. Sy is so fraai, fraaiere as ooit, en hy is so verlig om haar te sien, dat hy byna huil. Hy kyk na haar, en sy kyk na hom, maar geen een praat nie. Skielik gryp die sienkie die soldaat, dink net waar was hy ooral, sê hy, Ha! Mm, en hy gooi hom in die vier. maar hy weet nie waardlik waarom hy dit gedoen het nie. Miskien was dit die kisduivelkie se bose doorkins, die bliksoldaakie lee hulpeloos op die swart koole. Warm flikke en vlamme lek aan sy rooi en swart verf, sy geweer verskrompel, en hy begin drippels tin sweet die die verstikkende rook kan hy die kistduivelkie sien weg en grijnslag. <lacht> maar daar nabij staan die danseressie nog steeds op haar brug, met haar arms na hom uitgestrek. Die vlamme wat sy bliklichaampe verskroe, voel soos liefdesvlamme, want hy kyk na haar en sy kyk na hom. Toe maak iemand die woonkamer oop, die deur gaan op die oop. A skielike briesie ligt die danse op. Sy vlieg soos a veekie tot in die veer. Oombliklik vat haar moeselienrokkie vlam en sy weg. To die koole die volgende dag koud is, maak die diensmaisie die kachel skoon en in die as kry sy een klein blik haarkie en die metaal blinkerkie wat aan die danse resie rokkie vas was. In die groot hitte het hulle saam versmelt. Ach, maaikies, was dit die een mooie, mooie story van liefde nie? Nou ja, maats, hier is nou die beloofde winterlikie van Tannikarika Kesenkamp. Hier by ons is het Afrika as het winter en die Kaap reen dit as het winter is en hier is ons liekie van winter. Dis wind weer dis water, Die son kom nou eers later, Die wind waai koud teen my, Ek sal my jas moet kry, Die nachte is nou langer, Die venster opgewasem, Dis warm in my kamer, Ek het my dons kom, die wereld is maar vol daar schuld gesnieuwde werke die Da, sy maas, dit was al my mooi lief oor die winter nie. Nou maas, ek het beloof, ek het vir julle een gedigie. Nou, ek wonder, jylle spiekie jy klein, jylle sal nie jy wete, maar vraag vir mama, vir papa, wie was A.G. Visser? Nou, A.G. Visser, sy klassieke lighaartige gedigie van een onnutsige kind, kind mos, een onnutsige kind is moos een stoutkynkie nie, maar nie stout soos een lelike stout, dit is mooi stout, onnutsige kind, wat die kerk op hoorings geneem het, laat volwassenes vandag toch steeds lag, en terugverlang na hulle eie kinderdaal, en hy het gedigie geskryf, as dit fluit, fluit gaan, en dit gaan soe, dit was een bitter dag vir my. Die sondag in die kerk, waar ons sit in die middel rai, word alles opgemerk. Die dominee houd skil ek op, die ouderling kyk om. Rooi skaam laat sak my maar kop, want al my lyk verstom. Wel, thuis het ek a pak gekry en heil my byna hees, maar O, dit was daarom, geloof by‘ my, lekker fluit gewees, o, oh, maaikies, ja, net, me, is, ja, net, mama's en papa's wat sienkies groot maak, sal we hierdie stikkie gedigie, baie geniet en verstaan, ei, ei, ei, sienkies is daarin maar net, daar is een wat, in Engels wat sê, um, Uh, what are boys, uh, little boys made of, what are little boys made of, toils and snails and puppy dog tails, that's what little boys are made of, en dan vir dochterkies gaan hy so, what are little girls made of, what are little girls made of, sugar and spice and all things nice, that's what little girls are made of, ja ek sikere van julle mama, vir julle daar ook al, vir, uh, vir, daar gedig is vir julle geleer, nee, nou ja maat, ek moet groet, ek het, um, Luluf Lilo Lilo's eie liekie, want sy wil altyd net vir jylle a liekie sing, so hier maats is haar liekie, en ek sê vir jylle, tot ziens, tot volgende woensdag as ons weer hier by mekaar kom vir Lilo's Storytide, tata maats! no appetite surely must mean something's not right means something's not right. Because surely it must mean something's not right. Must mean something's not right Something's not right.